Сисько турнув мене у бік, мов комета, вдерся на веранду, сенькою своєю вагою розчахнув двері до коридора і, поскознувшись, уготився пикою у стіну. Дім аж за двих тіл, аж до самісіньких кроків. «Бевзю ти, Бевзю!» – втомлено сказав я, заходячи в сіни. Забайло сидів і ошелешено кліпав поросячими очицями. «Що жерти захтів? Це який же дідько тобі не дає, а?» Я добув із торби шмат сирої печінки й жбурнув гору. Слева того ж мент Дельбонський блискавично плигнув на два метри увиш і, клацнувши зубами, зловив їдло. кинув ще кілька куснів і покрутив головою. «Люди добрі!» Ця звірю каловила харч під будь-яким кутом і з будь-якої позиції. Звісно, що місяці ці трюки влітали мені в добру копійку, але як подумати, то за чим тут було шкодувати? Що не кажи, а Більбонські це була єдина істота, котрій моя поява приносила хоч якусь радість. На дворі вже залягли помирки. Сніг падав і падав. Я увімкнув експрес і зиркнув на годинник. зближалося п'ята. Власний слід було квапитися. Сьогодні біля кав'ярні у середмісті я мав зустрітися з Малевичем, хоча, чесно кажучи, їхати на цю зустріч я не хотів. Справи мені не подобали. Останніми днями вона почала навіть викликати незрозумілу тривогу. Те, з чим звернувся до нас цей чолов'яга, не виходило за межі щоденної практики тартару. Тиждень тому якісь люди викрали, а ймовірніше забили, його молодшого брата, газетяра. З усього нагромадження фактів я втягнув одне. Справа, пов'язане з розслідуванням, котре той неборак з дуру взявся проводити власноруч. А вже ж подумав я, вимкаючи кавовий млинок, «Звичайна історія». Дилетант береться розслідувати справи мафії, і його усувають. І все ж що, тут щось було не так. Що не так, я не знав, хоч у Але передчуттям я вірив. За роки війни мені виробилося багатсько всіляких здібностей. Я міг спати в снігу, жерти дохлятину, зносив багатоденні переходи, влучав у чоловіка ножем з п'ятдесяти кроків. Та найголовніше, я завжди стріляв першим. Це був якийсь феноменальний, звірячий нюх. Небезпеку я відчував на відстані. Я міг навіть визначити, наскільки вона поважна. Були навіть моменти, коли я міг її злокалізувати. І тепер це почування, безформне і колегке, як медуза, підіймаючись десь із глибин єства, знову почало сигналізувати про загрозу, яку... Ти ваше сам дідько знав, звідки вона має прийти, але на душі в мене було чорно, як ніколи в житті. І підсвідомо я почував, що попереду чагає щось вельми-вельми погане. Кава була готова. Я додав у чашку краплю ванільної есенції і трохи гашишної олії. Тоді відсорбнув колток і відчув себе на сьомому небі. «Люди добрі, скільки фальшивого, жалюгідного, а то й просто недоробленого нагледів я в цій країні, коли повернувся із полону. Кави і тієї не вміли тут приготувати. Що вже було казати про громадян, котрі могли розвісити вуха і слухати кожне брехлок, котре базікає по радіо чи телебачення? Господи, а як в'їдалися мені в печінки їхні скарги на життя» в якому завжди чогось бракувало, і от того воно одною здоровезною купою лайна. На перших порах я просто таки не знаходив собі місця, все дратувало. Зимові сільські овиди навіяли тугу, таку, що хотілося волком вити і тікати світ за очі. А вночі до піру очі стулиш починало верстися, то я знову падав у палаючому вертольоті над пісками Регістану, то з карваном долуджів перетинав іранський кордон, тягнучи на плечі важенну базуку, а то спотикався гірськими стишками проданим вап.